Mai adus în viața aceasta, din dragoste și bunătate, spre a mă bucura de toate darurile tale pe care cu milostivire mi le-ai dat, și spre a urma legea ta, dar eu neascult m-am aflat departe de tine pentru aceasta în adâncul sufletului stric. ia. am ajuns, risipind bogățile date de Tine, Părinte Ceresc, în țara fără de legilor veacului acestuia, și văzându-mă depărtat de Harul Tău, stric către Tine. Iartă-mă, Doamne, că drumul mântuirii am rătăcit, Iartă-mă, Doamne, că nici o poruncă de-a ta nu am păzit. Iartă-mă, Doamne, că în păcate de moarte am căzut mereu. Iartă-mă, Doamne, că toată viața mea am slujit celui rău. Iartă-mă, Doamne, că smochin neroditor am devenit. Iartă-mă, Doamne, că învățăturile tale, sfinte, nu am împlinit iartă mă, Doamne, că nu mai turmi la Ta poți să mă mântuiești. iartă mă, Doamne, și dezidirea ta care te cheamă să te milostivești. iartă mă, Doamne, Tatăl Mântuitorul și Mântuitorul meu. Am voit să mă bucur de pacea și de iubirea Părintelui Ceresc, ci am căutat robia cea amară și amăgitoare a celui viclean, dar Tu, văzându-mă căzut, nu mai ai lepădat de la fața Ta, ci m-ai învățat să alerg singur la scaunul spovedaniei, spre a-mi răscumpăra iarăși sufletul cel pierdut, pentru care-ți Alinuia! Ce voi face eu deznădăjduitul? Ce răspuns voi da înaintea ta? Că timpul ce mi-ai dat spre a slujit, cu vrăjmașii Tăi l-am petrecut, iar acum, gol fiind de fapte bune, te rog cu sufletul umilit. Iartă-mă, Doamne, că darurile Tale fără de preț le-am risipit, Iartă-mă, Doamne, că în țara străina, fără de legii, să plec am dorit, Iartă-mă, Doamne, că talanții pe care mi-ai dat, i-am îngropat. Iartă-mă, Doamne, că de calea Ta mult m-am depărtat. Iartă-mă, Doamne, că bogăția ce-am primit spre mântuire, rău am cheltuit. Iartă-mă, Doamne, că am căzut și vrăjmașul jalnic m Iartă mă, Doamne, că strică treții ne mereu, Iartă mă, Doamne, că tu ești ziditorul meu. lumii acesteia, dar lasă un gust amar. Conștiința încărcată și ma plină de durere pentru păcatele făcute. Dar tatăl ceresc ne primește ca un părinte iubitor. Dacă îi sim păcatul, de aceea îi strigăm Alleluia! Cel risipitor și-a venit în fire, văzând viața grea în sărăcie, Dorință se sature măcar din roșcovele porcilor. Asemeni și eu fi sărac de fapte bune și căzând sub greutatea necazurilor și a ispitelor, Te rog din inimă. Iartă-mă, Doamne, că timpul vieții cu și Tăi l-am petrecut, Iartă-mă, Doamne, că rugăciune cu trăire către Tine nu am făcut, Iartă-mă, Doamne, că sunt plin de greu și mult păcat, Iartă-mă, Doamne, că rău căzând din fără de legi nu m-am ridicat. Iartă-mă, Doamne, că de nu mă vei ajuta, sunt un om pierdut. Iartă-mă, Doamne, și nu mă lăsat pe mine cel atât de căzut. Iartă-mă, Doamne, că timpul mântuirii ce mi-ai dat, am risipit. Iartă-mă, Doamne, că de la sufletul mi s-a stins și în păcat m Iartă-mă, Doamne, Tatăl Mântuitorul și Mângâietorul meu. Amintindu-mi de timpul petrecut departe de Tine, Doamne, căutând petrecerea unei vieți în Duhul lumii și al plăcerilor pierzătoare, mă căiesc și ne dăjduind în mila Ta îscând, Alleluia! Nu sunt vrednic să cer milă pentru păcatele mele, fiindcă de bunăvoie am greșit, călcând porunca dragostei creștine, a iubirii de Dumnezeul meu și de aproapele dar îndrăznind către Tine, te rog. Iartă-mă, Doamne, Tu care m-ai adus pe pământ spre a-ți sluji, Iartă-mă, Doamne, Tu care mi-ai dat multe daruri spre a mântui, Iartă-mă, Doamne, Tu care spre biserica Ta mi-ai suflat chemare, Iartă-mă, Doamne, Tu care mi-ai dat credință, nădejde și răbdare. Iartă-mă, Doamne, Tu mi-ai ascultat de multe ori smerita rugăciune. Iartă-mă, Doamne, Tu mi-ai purtat de grijă să pot trăi în această lume. Iartă-mă, Doamne, tu care mă iubești, mă ajut și mă primești. Iartă-mă, Doamne, tu care, din potirul sfânt, cu prea curatostrup, mă împărtășești. Iartă-mă, cu dragoste învățăturile tale, mi-ai scos în cale din purtarea ta de grijă oameni drepti, preoți învățători și povățuitori, care să mă călăuzească pe drumul cel drept al mântuirii, pentru care îți cânt. Alleluia. M-au auzit învățăturile tale și am pus o tărâre să fac voia ta. Dar grijile veacului acestui an, estatornicia, lipsa rugăciunii, gândurile rele, m-au depărtat de la calea ta și mi-au tăiat aripile sufletești, iar eu văzând neputința mea. Te chem și zic. Iartă-mă, Doamne, Tu care libertate din bunătatea Ta mi-ai dat. Iartă-mă, Doamne, Tu care mă aștept să mă ridic din greu păcat. Iartă-mă, Doamne, Tu Cer milostiv, nu ai pe nimeni de pierdut. Iartă-mă, Doamne, Tu care vrei ca tot sufletul să fie salvat și renăscut. Iartă-mă, Doamne, Tu pe toți dorești să-i aduci la împărăția Ta cea cerească. Iartă-mă, Doamne, Tu care vrei ca tot sufletul să se mântuiască. Iartă mă doamne tu care porți pe umeri, crucea lumii întregi. Iartă mă, doamne, tu care mi-ai spălat cu altă o sânge, mulțime de fără. De legi. Iar Libertate stăpâne să aleg singur calea pe care vreau să merg. Mi-ai descoperit că există o altă lume și o viață veșnică, unde vor merge sufletele după moarte. Mi-ai arătat drumul spre împărăția ta și mijloace spre ocucerii. De aceea scând Câtă răbdare ai avut cu mine, Doamne Isuse, să mă aștept să mă ridic din greu păcat. Tu cel care ți-ai vărsat scumpul tău sânge pentru mine. Tu cel care ai suferit chinuri cumplite, m-ai ridicat. Iar eu alunecând iarăși am căzut și văzând mi starea mea cea să către Tine. Iartă-mă, Doamne, am greșit atât de mult. Iartă-mă, Doamne, că Te-am supărat și Te-am pierdut. Iartă-mă, Doamne, că fără Tine eu nu pot trăi. Iartă-mă, Doamne, și Te rog cu inimă smerită, nu mă părăsi. Iartă-mă, Doamne, și nu mă lăsa când îmi este greu. Iartă-mă, Doamne, și Te rog, fi cu mine în viața mea mereu. Iartă-mă, Doamne, și ai milă, că Tu știi neputința mea. Iartă-mă, Doamne, că Tu vezi cât de slabă și nestatornică-mi este firea. iartă se poate mântui, au întrebat atunci pe Domnul Isus, văzând cât de greu se poate lăsa omul de păcat și de bunătățile acestei de deșarte și trecătoare. Spre a câștiga viața cea veșnică, iar Tu ai răspuns că tot ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu, pentru care-ți cântăm ție, Alleluia. Dacă nu ar fi milostivirea ta și nespusa iubire de oameni, nu așa avea nădejde de mântuire pentru multele mele păcate, pentru nepăsarea de cele sufletești, pentru lipsa rugăciunii, lipsă de iubire, de râvnă și fapte bune, pentru nepăzirea puruncilor tale, dar îndrăznic stric. Iartă-mă, Doamne, că pe fratele meu spre fapte bune nu am îndemnat. Iartă-mă, Doamne, că porunca dragostei creștine nu am lucrat. Iartă-mă, Doamne, că doar voia mea fac mereu. Iartă-mă, Doamne, că nu păr grijă de sufletul meu. Iartă-mă, Doamne, că de deșertăciunea lumii greu m-am încălcit. Iartă-mă, Doamne, că ei slujesc și nu ție Domnul meu cel Sfânt. Iartă-mă, Doamne, și pașii mei spre mântuire îi conduce. Iartă-mă, Doamne, și-mi dă rugăciune curată de care cel rău fuge, iartă -mă. Doare sunt plăcerile lumii, iar vrăjmașul neamului omenesc își întinde cursele și răgnește ca un leu căutând pe cine să înghită. Dar Tu știind slăbiciunea noastră ne aperi și ne băzești cu puterea Ta, scăpându-ne de vicleșugul celui rău. De aceea ți-aduce încântare, Alinuia! Alături de preotul duhovnic, la scaunul Sfintei Spovedanii, stai tu, iubitorule de oameni, ascultând mărturisirea mea, iar eu, cel rușina de păcatele pe care fără rușine le-am făcut, în și la arătare, cu smerenie grăiesc către tine unele ca acestea. Iartă-mă, Doamne, că în mândrie și în slavă de am căzut mereu. Iartă-mă, Doamne, că rău m-am mâniat și am urât pe fratele meu. Iartă-mă, Doamne, că m-am lenevit să fac fapte bune și rugăciune. Iartă-mă, Doamne, că gândurile mele sunt de pofte păcătoase pline. Iartă-mă, Doamne, că m-am lăcomit la tot ce este rău. Iartă-mă, Doamne, că am invidiat, judecat și osândit. Pe cei din jurul meu, iartă-mă, Doamne, că din zgârcenie, pe cele nevoie nu am ajutat. Iartă-mă, Doamne, că de Tine, Împăratul Slavei, nu am ascultat. Iartă-mă, Doamne, Tatăl Mântuitorul și mângâietorul meu. Nu avem aici cetate stătătoare, dar noi suntem prinși în grijile șarte de parcă am stăpânii lumea. Uităm că suntem trecători, uităm că viața noastră este umbră și vis, iar fiecare clipă care trece, ne apropie de mormânt, să ne trezim din amara și lăciune și mulțumim Domnului pentru grija ce ne poartă să-i cântăm, Aliluia! Mă cred smerit! dar cea mai mică vorbă mă umple de mânie și de ură pentru aproapele meu. Nu rap dispita și cârtesc la cea mai ușoară supărare, clevetesc, judec și o sântesc, depărtându-mă de harul tău, și astfel ajung să rătăcesc în noaptea întunecată fără de legii, departe de lumina lumii, dar Tu, Doamne, ai milă și ești în întâmpinarea mea când strig. Iartă-mă, Doamne, și mă primește ca pe Fiul rătăcii. Iartă-mă, Doamne, că de conștiința mea sunt o Iartă-mă, Doamne, și că lui Petru îmi dă mâna și nu mă lăsa, Iartă-mă, Doamne, și mă ridică din valurile vieții, după mare milă Ta. Iartă-mă, Doamne, că Tu ești Creatorul, Domnul și Stăpânul meu, Iartă-mă, Doamne, că fără tine drumul vieții mi se pare greu. Iartă-mă, Doamne, și în toată vremea, îmi dă tare păzitor. Iartă-mă, Doamne, și nepregătit pentru veșnicie, nu mă lăsa să mor. Iartă-mă, Doamne! și mângâietorul meu. Văzând prin veacuri cum pronia ta divină, lucrează minunat pentru salvarea neamului omenesc, căci ai trimis lumii oameni aleși, plin de Duh Sfânt, care să povățuiască oamenii la pocăință și să invețe învețe tainele mântuirii. Îți cântăm din inimă, Aliluia! Mi-ai binecuvântat anii vieții spre a face fapte vrednice de a moșteni împărăția ta. Ai venit în lume din rob să mă faci stăpân, ai suferit chinuri și moarte ca să înfințești sufletul și trucul dar eu, nebunul, m-am robit de bunăvoie Stăpânitorului Întunecat al acestei lumi. Am făcut voia Lui de aceea cu suflet chinuit de amărăciunea greșelilor mele, îți grăiesc unele ca acestea. Iartă-mă, Doamne, că mai rău decât desfrânat am greșit, Iartă-mă, Doamne, că mai rău decât vameșul, viața mea mă vămuit. Iartă-mă, Doamne, că ție stăpânul și zbăvitorul meu nu am urmat. Iartă-mă, Doamne, că lucrând cu sârg, păcatul mereu te-am supărat. Iartă-mă, Doamne, și la fricoșătoare judecată pe mine, nu mă băda. Iartă-mă, Doamne, și te rog, în focul cel nestins nu mă lăsa. Iartă-mă, Doamne, că în păcate am fost născut și păcate fac mereu. Iartă-mă, Doamne, că haina alba Sfântului botez, prin păcate am întinat. Iartă-mă. Doamne, Tatăl Mântuitorul și torul meu. Mulți au căpătat mântuirea prin mila Ta, căci Tu, fiind bun, ai primit și pe cel din al 11-lea ceas în slava ta cerească. Tu mântuiești după măsura dragostei tale, pentru că te uiți la inima omului și vezi dorirea lui. De aceea, aducându-ți mulțumire pentru nemăsurata ta iubire, îți cântăm cu dragoste, lui. Am greșit mai mult decât toată zidirea. Zilele vieții mele s-au scurs în păcate, Faptele mele sunt înaintea ta ca o cârpă lepădată, Iar eu lipsit de virtuți creștinești, Nici ochii nu mai drăznesc să-i ridic spre cer, Ci suspinând ca vameșul grăiesc, Iartă-mă, Doamne, te rog, o ziditorul meu! Iartă-mă, Doamne, că vreau să mă întorc ca Fiul cel rătăcit la Tatăl Său! Iartă-mă, Doamne, și mă primește la Tine ca pe un slujitor! Iartă-mă, Doamne, că având sufletul umilit, Te chem mereu cu dor! Iartă-mă, Doamne, și ca un rob nevrednic aș vrea măcar să fiu primit. Iartă-mă, Doamne, și mă ajută să îți mereu până la sfârșit. Iartă-mă, Doamne, că Tu pe toate de vrei să le faci pot. Ia mă Doamne, și ne mântuiește după mare mila ta pe toți. Ia ce vine la mine nu-l voi scoate afară așa le-ai spus celor de atunci și cuvintele tale au rămas peste veacuri ca mângâiere în nevoi și întristări aducând în nădejde de mântuire pentru cei ce alii. Păcatele mele au covârșit capul meu și ca o sarcină grea s-au apăsat peste mine, așa spune Psalmistul. Iar eu, simțind povara păcatelor care mă împiedică, să urc pe calea mântuirii, Stricătre Domnul așa. Iartă-mă, Doamne, te rog, te chem plângând stăpânul meu, iartă-mă, Doamne, că nu sunt vrednic să mai fiu iarăși Fiul Tău, iartă-mă, Doamne, și mântuiește sufletul cu mila Ta, Iartă-mă, Doamne, și te rog, primește bucăința mea. Iartă-mă, Doamne, și de fericirea Raiului, pe mine mă fă părtași. Iartă-mă, Doamne, și în iadul cel înfricoșător să nu mă lași. Iartă-mă, Doamne, și pe mine cel plin de păcate, nu te mânia, iartă-mă, Doamne, și îmi dă răspuns bun când vei judeca, iartă-mă, Doamne. a vameșului și femeii păcătoase ai dăruit iertare, care ai făgăduit în lui de pe cruce că va fi cu tine în rai, care ai primit pocăința atântor din toate timpurile. Ascultă-mă și pe mine, care am păcătuit mai mult decât toată zidirea, cu știință și cu neștiință, în timpul nopții și al zilei, și mă iartă după mare milata mă primește între oile cele cuvântătoare ale turmei tale, împărtășindu-mă încă de pe pământ cu prea cinstitele tale taine, iar la sfârșitul vieții mă duc împărăția ta, ca împreună cu să ți aducem ne-ncetat cântare haleluia